Eta nagusia zurekin garai Oztibarriko osagari etxea ezta eginen. Bederen e, pentsatua zen proiektua ezta eginen, mediku eta zerbitzu eskaxari buru egiteko pentsatua zen, bainan egoitzaren eraikuntzarako diru laguntzak eskastu dira, xeretasunak luizien del gioldi Oztibarriko irrialkarguaren lehen dakariarekin lastera. Berroita amar entrepresa pasa, bidarteko Estia Ingeniaritza Eskolan antolatu den forumian, elburua lan mundua ezagutaraztia ikasleheri gure erreportaia, ondoko minutetan. Ego berrikari problema gizanditezke Parise eta Madrileren artian, treinez bidaiatzeko SNCF eta Renfe Espainiako Trein Societatearen arteko tirabiren ondorioa haierti diarte kaxetariak esplikatuko daukumezala. Eta kiroletan ogoita bost edo begoi kilometra ez aski eunta ogoita mar kilometrako lastezkaldi bat antolatuko du Euskal Reda elkaktiak el den maiatson dagian emengo mengietan gaindi Aroa Gatelino Eta aroa oian eta frigoaren artean egoiteko aro bate euria itzamaitean okute gaur hartio hasteko iparaldeko aizako fatzen du temperaturak ere hama zazpi gradoren inguru goren entzat Eta lehenik Filipinetako aian tifoi edo ekaitza, pompie solider elkarteko lausu iltzaile harat abiatu dire euskal erritik barda, sekulan ikusi ez den tifoi lik askarrenaren biktimen laguntzerat duatzi, unkitunetarik bat izan den leiteko uarterat beharko dute ere, hango beharren estimazio edo asterketa bat egin. Tabloidizu arredo araltseko mahiak berriz hasi dira barda, goita amar bat apailu bero zerbitzatu dira, beharretan direneri, barne berrietan aorten bayonana. Bost eta bederatzi urtearteko kondenak eskatuko dituzte Jolanda Barzinari tartak botazizkietan laulagunen kontra bi urte bete dira, anafarroko lehen dakaria orduko lehen dakaria oksitaniako tulosan prentsorriko batian tartabiskotzen biktima izan zela azarroren emezorzian erenabaita aludan astea estapenian asiko da epaik eta madrileko entzutegi nazionalean tartabatzu botazia atenta duen txailen emaitia zentzugamikeria dela salatzen dute usatuek eta intzuzen tartasa Pelketa bat antoltu da aste on daguntan Irunen akusatuen sustenguz amostarta presentatu dira eta bilgune feministen aku kanduen saria deia egindere bestalde helduden larun bateko manifestaldiarentzat iruen, akusatuetaik baten legukotasuna ondoko saietana. Eta lagzabaleko osagarrietxea ez dela eginen, bederen zen proiektua, mediku eta zerbitzu eskaxali buru egiteko xediarekin ioldi ostibarriko erri elkarkoak osagarrietxe bat mundatu nahizuen lagzabalen, mediku erizain eta berezilari batzuri bulegoak alokatuza. Osagarrietxearen eraikitzeko lura erusia zuen lagzabaleko erriak, baina egoitzaren eraikuntzarako da dirua eskastu. Luiziendel gerri elkarkoko Finantzatzelek benen laguntzak tipitu dutuzte, ez den lehenbiziko proiektua ingini laik egunetak bitari eta atelzen eta horai ez ginin beroien tseurtamena bezik, ukaiten, eskualde hortak ere bazila tipitziak, eta bestalde bazin behatzi eh, profesional enterezatetzenak etxe hortaz, eta galdein ere er halkien gehiaziten beren eh, luaiaren pagatzeko, biek falt egin dute eta horregera nahi du herri elkarguain gein zen mensualitatea joan johantzela eta mila Europasa hilaiten helduitzen behemiziko fi eh, finanzamendu proiektuan hori pasatzen zen mila sortzia unetat eta hori kustiak iran herri elkarguak deliberatu du proiektu horrein zemezela abiat ezemezela bastereat usteat eh, behin eta galde hindu osa arriaz okopatzen din eh, enfermierza eta medikuer proposamendu egin ditzaten herri elkarguain duari beste giizaatetako etxe bat egin ezon. Eta Lucien del gerielkauko lenakariaren arabera, proiektu begiaren gogo eta kako badira ere, ez da hainzinamendua handi giizaen mailatzeko hauteskudiak ainzina. <tusurra> Gionden azarroaren seian, Donibane Ana Gastezi, Euskal Ieslari politikoari, azken agurra eginen zaio, haratsalde umtan, iruak eta erditan, krematorioan, azken omenaldi xume bat eskainiko zaio, lekian berian. Eta arrengoitzeko ausiaren egun jakinen da. Uda ontan ezkonduziren Gimartino Espel eta Jean-Michel Marten homoseksualak. Jean-Michel Kolo hau zapesak errefusatu zuen egitea. Eta suan batek zituen espozatu. Gimartino Espel eta Jean-Michel Martenek hau zapesa. Hau zitere mantzuten egin zaien kalte moralaren zata. Amar mila euro galde gintzituzten. Judiek hurriaren oitabian aztertu zuten afera. Hau ziare erabaki erremezala aztertuntan jakinen da. Eta gazteak enpresen ganat rubbiltzea enpresei gazteak aurkeztea hori da bidarteko estia iningeniritza eskolan joan den ostiran egin zuten fogoaren helburua begeita hairu enpresaabildu ziren Euskal Herrikoak edo nazioartekoak indienari gazteari ehien lana aurkeztu eta etorkizuneko langileak aurkitzeateki irmundgi. Hori izan oida, goi mailako ikasketak egiten dituzten ikasle gehienek buruan darabiltan galdera. Ez dien eskolan lan berezia egiten duteak lohtan. Ikaslea lan mundua eramanez. eraman ez. Ikasketap josesuko, urte horoz ikastarlibate gimeak dute gazteek. Arazoa da, ipage euskalekian ez dela MGS aski ikasleen galdeari erantzuteko. Helburu hori betena izuen beraz, joan den ostiralean antolatu zuten forumak. MGSak eta ikasleen harteko lotura indakzea. Emresa buruak ere ideia aurrekin eto giziren Michele Txibeste hartzenak emresa taldekoa eta jantikoipe kop elektronik emresakoa Egia eben beste bi proposatzen ebenko ikas ala staz batzu edo beste lanpostu postu batzu ebai hor zumaitek ben ikas ketak uh, urrentzen doa maitzen betute eta bon, hor baitaki ebentik hat zer eginen dien edo nula ziren bizipide uh, atsemanen dien Lehenik formatzia, berak uh, ikustia zer giren eta um, giroari buruz uh, bai sagarastia uh, beharbaako elektronik eemaen ere. Ikasleak mailing mai ibili ziren, haien kurrikuluma aurkeztu eta enjesetakoakdura dunekin mintzuz, informazioa bilduz. Alexi, Xan eta Bixenteri forumaz zehzioten galditu genien. Me impresionantea pixkat bai, me ez da zuri iludiarik aso egiten duzu, beraz, zakizu ze impresio egiten duzun uh, lehenitzekin, beraz, Ma maile nalian, beraz. Empresa nora... La funksionatzen zuen emresa eta gero nire galde, galderie jantzunak emanditu eta oso ondo pasatu da niretzat bon, Egun ori importantea da eskola rentzat eta jendean izan denek emresa bat aurkitu behar dute eta bukaeran orduan angida bon, ekustea eta Emresa mugitza eta diendea aurkitzeko. Emresak eta ikasleen artean lehen aheman bat sohtzeko balio izan zuen ostiraleko itzok Batzuk ikastaldi edo lan postu bat izanen dute gerora aurkieskeak. Beste batzuk, agian, haien emresa aurkestera aurk dira urte batzuen buruana eta bestalde egoegu beri zarazoak izan dittezke Parise eta Madrile Artan trainez pidaiatzeko abennduaren haaxeietik goiti blokatuak dira Parise Madrile eta Parise Barcelona lottzen dituzten trainen xalmentak tirabirak badira SNCF NCF etarenfe Espainiako trainzuzitatearen artian hiriduri luke eszenz efek zerbitzua kentziaren alde egiten duela baina madriletik ez direla train horrik enttzeko prest Gerota Rubilago den Tra Biden liberalizazioari Falta botatzen dionik ere bada Laster, besterialetan Txartzeko parada ukanen dute Lakotze eta jadanik lehen gataska Komerziala dela uste dute Son baitek, aier Tren ez den beste garraio bide bat bilatu beharko dute eguberrian Madrid eta Bartzelona adetik bidaiatu nahi dutenek. Izan ere, blokatuak dira abenduaren amaseitik aintzina, Paris Madrid eta Parix-Bartzelona lotzen dituzten trenen salmentak. Tirabirakuk gaiten ari dira ensen zef eta arren fe. Badiru zefek, gaueko zerbitzuak entzaren alde egiten duela, baina Madrileetik ez direla tren horik kentzeko prest. Informazio falta da bimen enpresen aldetik. Abiadura handiko trenen tarteak egokitu behar direla dute, baina irune eta tartean, ez da handiko tarterik. Badat irabira ekonomikoak atzean direlai uste duen ere. Gero eta urbilago da trenbideen liberalizazioa. Eta lasterbeste herrialdetan sartzeko aukera ukanen dute. Laure humila jendetikora dira urtean zehar bi herrialdeen arteko trensarea erabiltzen dutenak, eta udarekin batera eguberria da mugimendu geien ukaiten duen sasoina. Bestalde eskoleriko bertsu apelketa ohgeitaraz ezagunenik lanon battian Gerikan AG nausitu zela Ammetsa arzauz eta hau sailkartzen dela bigeren finala arikoentzat elzon donariko da azaren gogeita hiruan eta bi damunian igandian tolosan igor elorza da nagusitu eta unek azaren hogeita lauian jokatuko du bere bigeren finala horrikoa Donostian ondoko asteburuan dohelduden asteburuan lehen nengo itzuliko azken bilfinala horrikoak jokatuko dira hoi eta murgian jakin azue hoi arzun saiorako salgai ziren txarrera guziak bururatu direla lehortu direla eda gohtu obikio iran seurtasun xert, e, agazunen gatik ezinda e, kadera gehiago edo jarliku gehiago jarri elorzoroko kiroldegian ala ere oraino txarrera zoma eta badira bersu txarrerako puntxu eu izeneko webgunia presio belizian xaiua sutik ikusi nahi duena rentzat. Pilotan, makiako finala Joko Berrin, Batitia Dukazu eta Paskal Eskurak inabazidute, Beroi eta Oita Amost, Mikel González eta Tiri Arizmendiren kontra eta Aitzeko finala, Agire eta Laskan hori joan dute, Beroi eta Oita Amalaun, Nausitus, Biel eta Amuleti. Eta elduden maiatzeren ogoita amareta oita amekan, Lasterkatuko da elduden Euskal Treila, Arrakasta Polita Duleiauner, dakizu emezala, publiko guzeri idekiada, Bialdiz ogoita bosh kilometro edo Bialdiz Beroiekoa, eta oraino mail nous a il gura gura men en jotté on de quarry ultra trail battant la toute toute et onta 80 km quoi sur 6000 m de dénivelé Christian Saffrein escaler des collines de Carriaga là tout Diogo Sinesco Galde da bas nessa mais l'octa et il binet dans l'ultra trail battant les giteco euh bah bah bai, badu ama ma bedain mendi lasterketak dit l'astreta ca illa un cha cari gejoe bada meningitan eta bon ara hasta peñana uh, distanzi la bourette la similità beti beti betita in sinago no sostituità avere una vera una renduto capacità teorique nera performanzo liteiko arai kilometra meniz mendi intetsotko bali mar sidestre gogona chik maigatsaren eta 20 mekan eginan dela oli